të japërsh për prasih, prindrëve, nda gjithë shkajë. Absolutisht, kjo është një tem që nuk duhet diskutuar. Dhe tjeshi kujdeshëm, që mos në thujet zemna dhe shpirti dhe ndenja, në mënyrës e si ti kërion në raportet me bashkëshortën të ndën, nuk duhet shojnë kur prindrit e këti, se vlerëson më shumë bashkëshortën se sa ata, Se se mund t'je në naturën e tyre gjeloz Mund t'ju duke si kur fëmin që e ka nërit për i kaqë vitesh Për i një zeta për, për i të rritjet vitesh Vjeni një i huj Pas një loj me rite Në thonjë za Dhe u a merë U a rëmbend dritën e syve Dashurin e jetës Pra në edhe ti du t'a marë shë konsiderat Gjendje në tyre shpirtërore E nëse ga bojnë Faljë dhe tolerojë A nuk do që të fali Zotit ty A nuk do që të mëshjoj Zotit Përgameri Zotit Sa se më gjithet minber Dhe tha amin Than sahabe të përgameri Zotit Përse tha amin Se s'ka ndohë dhe njëherë që të kush amin Kër në gjithet shumë minber Kall Kall e li Gjibril A raghi me emfë mërin A dreke vali deji A u ahadhe huma Fërëm jukë fërna hu U tërhezvar për xhamën ai njeriu që i zën prindrit gjallë ose njërin prej tyre Pastaj zoti nuk e fal gjuna El gumbtesem onilgitel El ana pabidan El gumbtesem onilgitel Soja min lansa sha min O Allah, o Zotit qësis Në falë dhe në më shiro Për drejtave të tyre ndaj nesh është që ti lutëm i Zotit Vashdim i shpërta Ashtu së shna kam sui Madhe Zot më kur arë Rabbe në gëfirlena O li vali dina O li minina, ja umë dhe kumë O Allah, në falë leve Falë i prindërit tamë, ditë në gjukimit وقولوا نقول هذا واستغفر الله لي ولكم رب السيد المؤمن من كل ذنب استغفره هو الغفور الرحيم انت منى امي او me dhuratën e syve ommi ana na ndihnjë në facebook kandili ndriçues youtube kandili ndriçues